Any més arriba l'estiu i el centre d'esports no tanca per vacances d'enà el proper 13 de juny i fins a final d'agost estarem acompanyant amb una única edició els dilluns de nou a 10 del vespre recorda a partir del 13 de juny i fins a al final del mes d'agost una única edició del 107 Esports dilluns de 9 a 10 del vespre. 107 Esports obert per vacances. Recorda, no hi faltis, el 107 Esports t'espera fa Rufus Tella, la millor informació esportiva al llarg i ample de tot l'estiu serà els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Dani Pagès. Sense set esports. Sort l'esport de la comarca al teu avàs, Dani Pagès. Sense set esports amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients dels 107 Esports. Passen en aquests moments vuit eh, minutets del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició dels 107 Esports. Temporada pràcticament exaurida, pràcticament acabada. Eh, avui analitzarem el que ha estat aquesta temporada 2010-2011 eh, esportivament parlant a casa nostra amb una tertúlia amb els nostres companys Marta Estart i Jesús Navarro amb els quals entrarem a continuació també eh, parlarem dels partits eh, de, que s'han disputat aquest cap de setmana eh, alguns dels doncs, partits de les promocions de 100 també eh, el partit del Paralada tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre Uh, i recordin, quan uh, acaben de sentir amb aquesta edició posarem punt i final ja les edicions del diumenge fins a principis del mes de setembre per tant, doncs, avui és la nostra última edició d'aquesta temporada 2010-2011 en el mes de uh, o fins al mes de setembre per tant, doncs, uh, nosaltres que posem ja fil a l'agulla Set esports, la tertúlia. Doncs, eh, nosaltres que continuem i encetarem el nostre temps de tertúlia avui per analitzar el que ha estat aquesta temporada, tenim aquí els nostres estudis, els nostres companys eh, del Semmanari de l'Alt Empordà, Marc d'Estar, Marc, molt bon vespre. Bon vespre. I també el nostre company del bisemmanari Aurenova, Jesús Navarro. Jesús, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, eh, avui us hem pogut convidar aquí doncs, per fer ja una mica de resum del que ha estat eh, tota aquesta temporada en les categories eh, regionals, en aquestes categories de casa nostra. Uh, comencem, si us assembla, parlant de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que un cop acabada la Lliga ha acabat segona amb 71 punts uh, a dos punts del Ripollet. Uh, llàstima el passat diumenge que hauria pogut aconseguir en cas de victòria el títol de Lliga, no? Potser és l'única taca negra, no? Sí, és, és una mica un, un regús amarg, no?, perquè el, durant bona part de la temporada, recordo que ho havíem comentat aquí diverses vegades, es veia el títol molt complicat, sota perquè hi havia hagut primer l'Avià, després el Ripollet, que semblava que en posaven la seva dictadura, i, i s'escapaven, I, i va haver-hi un punt que deien bé, sembla que hi han opcions, i, i realment hi ha hagut opcions, tot i fer un, un mal final de temporada quan als resultats, l'equip ha arribat a l'última jornada amb opcions de ser campió, i només, bé, doncs un, un partit, doncs bé, podríem dir discret, o li podríem posar el, el qualificatiu que vulguem eh, però el fet de no haver guanyat a, a l'Hort el que ha impedit que la Unió hagi acabar la temporada com a, com a líder com a campió, que, que hagi pogut guanyar el seu quart títol de campió de Lliga consecutiu que hauria, que hauria estat molt maco queda aquest reglós a mar, però jo crec que, que la temporada ha sigut, ha sigut molt bona l'equip ha estat... De, pràcticament sempre en zona de ascens, no, no et sabria dir ara si en algun moment al principi de temporada va estar fora, però diria que tres quartes parts o potser un, o fins i tot un 90% de la temporada l'equip ha estat entre els primers, no s'ha patit en cap moment per, per pujar de categoria, que és el primer objectiu, um, es va aconseguir l'ascens a 6 o set jornades del final, no recordo exactament, és a dir, s'ha aconseguit amb molta, amb molta facilitat, i potser el, doncs, eh, en l'apartat negatiu s'hauria de dir que a partir del partit contra el Ripollet eh, a cinc jornades per al final sembla que l'equip hagi pagat l'esforç eh, d'aquest final de temporada o potser que aquella derrota fes mal eh, no sé si dir psicològicament a l'equip però vaja, va, va afectar perquè els cinc últims partits que només s'hagi aconseguit una victòria i un empat Eh, em sembla un, un balanç fluix quan veníem doncs de, no sé si 17 o 18 victòries consecutives eh? és a dir, l'equip portava una ratxa impressionant i, i a partir d'aquest moment va perdre va perdre gas, va perdre la força i tot i així s'ha acabat segon a dos punts del, del líder i amb opcions fins a l'últim partit de ser campions, jo crec que si li hagués de posar una nota superaria el 8 tranquil·lament i fregaria el 9, eh? però jo crec que ha estat, ha estat molt i molt bé, han debutat jugadors joves, com, com el tindria que va debutar un juvenil amb Mar Fegera Bé, l'equip ha, ha estat on li tocava i, i la propera temporada primera catalana que era l'objectiu inicial. Sí, bueno, de fet, eh, el Figueres no va ser diumenge l'últim partit que va perdre el títol de Lliga, sinó va ser en les eh, ensopegades que ha anat detingent eh, en aquesta segona volta. Sobretot, eh, com deies eh, molt bé, Jesús, el partit contra el Ripollat va ser potser un punt d'inflexió pel fet de, de perdre aquesta cursa amb la, precisament amb aquest equip, amb Ripollat, pel liderat de la categoria i quan semblava que s'ho creia el Figueres en aquesta recta final que podia atrapar el primer classificat doncs va ensopegar d'una manera molt trista, en el darrer partit la tenim contra l'Horta que podia tenir a la punta de la llengua aquesta possibilitat de poder dir l'última paraula que era el títol atrapant el Ripollet i es va doncs, entrebancar i va, va caure i el títol se li va escapar. És el resum més clar, aquest, com per definir l'última jornada de Lliga. És curiós que tant el partit contra el Ripollet com, com el de diumenge passat amb l'Horta, tots dos s'han perdut eh, per 0-1, per la sí. mínima, i en tots dos les sensació que el Figueres hauria d'haver arribat al descans amb, amb avantatge sí, sí, sí. i clar és a dir, en, en tots dos partits es va fer una molt bona primera part i en canvi van sortir del vestidor i el, el partit va canviar completament de decorat i en, i en tots dos casos van acabar de la mateixa manera, amb 0-1 és, és una sensació estranya perquè eren dos partits que es podien haver guanyat i que el Figueres va fer mèrits per guanyar-lo al primer temps i en canvi el segon, en, en totes dues ocasions, va desaparèixer La conclusió d'Ornau Sala del partit de diumenge era doncs, que no n'hi no ha prou tenir 40 ocasions de gol, si no els materialitzes i no eh, arribes al descans amb un marcador favorable eh, no, farà, no et donaran un, cap títol d'ocasions no, no, exacte el futbol, ni en la tercera regional ni ni a la primera divisió no, no es fa això dels cinc últims partits en quatre s'ha quedat sense marcar el Figueres només a, ah, en la victòria ah, 0-3 a, a què atribuïu aquest entre cometes eh, mal final de temporada del Figueres no mal final de temporada sinó aquest baixón en el tram final de temporada jo no sé si pot haver sigut causa física a veure l'equip ha fet un esforç important a la segona volta i, i van cadenar moltíssimes victòries i, i amb un esforç important i jo no sé si això al final s'ha acabat acusant hem de recordar que l'equip va començar en pla i ja fort perquè tenia un partit important de Copa Catalunya que és una competició, per exemple, secundària però venia un manlleu amb el qual no podies no podies jugar de qualsevol manera i això ja obligava a començar amb un ritme una mica fort, jo no sé si això al final ha passat factura perquè en els últims 5 partits jo crec que l'equip no, no ha donat la talla habitual. Home, va ser aconseguir l'ascens i deixar-se anar l'objectiu que era jugar la temporada que ve primera catalana es va assolir i no sé eh, altres motius falta potser, potser. Sí. també eh, l'equip es va començar a deixar anar i, i no s'han aconseguit resultats satisfactoris en aquestes darreres jornades de Lliga mm, també sap greu no? que, que més per la gent que ha anat al camp que, o que ha anat a, a veure l'equip sobretot diumenge a ja, l'últim partit contra l'Horta. També és veritat que tampoc hi havia gaire gent, que, que ja molts ja havien començat les vacances abans d'hora. Però bé, bueno, els que hi havia, hi havia la graderia també van marxar una mica desencisats perquè no es va aconseguir aquest títol de lliga que era un objectiu, el segon objectiu després de l'ascens era aquest uh -huh. uh, Comentàvem abans uh, del de Figueres que en, en Jesús ho havia comentat que inclús havia debutat un juvenil de, varios juvenils han debutat en uh -huh. l'últim partit del cas de Marc Fageda parlant precisament del juvenil uh, aquesta temporada també ha aconseguit un ascens a la Lliga Nacional i també ha aconseguit un ascens a l equip de tercera regional d'Arseny Comas uh, jo crec que per al club com a entitat, eh, aquests dos ascensos també tenen un gran valor, no? Oi oh, tant, oh, tant. Uh, bé, no podem obviar no que l'objectiu del filial és començar a pujar a categoria, és convertir-se en, en un segon equip per a la Unió i, i per això ha d'estar el més a prop possible d'ell. Com, com va passar en el seu moment quan, quan es va crear la Fundació Esportiva Figueres i també va començar a cremar tapes per arribar fins a l'alçada, la, bé, una categoria just per sota de la Unió, que ha de ser l'objectiu també i és important precisament lligant-ho amb els juvenils perquè m'imagino que els juvenils que vagin sortint del, de l'equip juvenil és a dir, els, els, els que ja han completat el tercer any i per tant ja han de fer el salt tindran ara mateix un pont abans de, de pujar al primer equip potser un juvenil doncs si ha de pujar al primer equip no tindria masses minuts en canvi es podran anar formant a poc a poc amb, aquesta, amb, amb aquest segon equip de la, de la Unió que la propera temporada doncs, ha, bueno, ha aconseguit aquest ascens de categoria, la veritat és que Delfi ha fet una temporada impressionant el, a tercera regional i el juvenil amb aquest ascens doncs, també una temporada importantíssima i, i ha arribat a jugar fins i tot al Campionat de Catalunya va superar la fase prèvia a la Floresta i la setmana passada, el, el passat cap de setmana va, va caure amb, amb l'Adam eh, però jo crec que va fent un paper més que digne mm -hmm. L'èxit del planter de fet eh, el, el gran motiu pel qual es va anar a buscar en Robert Vila per entrenar el juvenil mmm, era aquest, no? de, de, de buscar les cents d'un equip eh, amb un entrenador experimentat, eh, amb un tècnic que havia estat a categories superiors i que coneixia molt bé com era el treball amb el, amb el planter i s'ha aconseguit, s'ha aconseguit en Escreix eh, i també sumat aquestes ascens amb el, del, amb el del filial de, de tercera regional doncs també és, és important remarcar no? Que, que tot plegat converteix doncs eh, aquestes primeres categories del, del Figueres en un, en un revulsiu uh, dues coses, el que comentaves tu ara el fitxatge de Robert Vila pel juvenil segons paraules de David Tàries uh, ha estat aquest recens potser una sorpresa, ja que molts jugadors encara els hi queda un any de juvenil per tant potser era més un projecte a llarg plaç que no pas per aquesta temporada no? més que perquè suposo que els ha motivat molt eh, és un entrenador que com dèiem, experiència que, que, que ha vist moltes eh, ha passat moltes altres etapes i potser també ha estat això no? que dintre del vestidor ha, ha donat un impuls i, i, ha, i ha animat tot el, el planter perquè puguin doncs, fer la feina més ràpid i així s'ha vist aquesta temporada mhm uh -huh i parlant de la Copa Catalunya que parlava abans en Jesús eh, aquest any qui participarà a la Copa Catalunya serà el filial del Figueres mm. així és com a campió de del grup 32 de tercera regional ja que no hi ha el primer equip doncs, el filial sí que pot participar és a dir no podria participar si hagués el primer equip però com que en aquest cas no hi és doncs mires una bona oportunitat pel filial i, i potser també imagino per variar, ja, doncs, incorporar juvenils i ja veure'ls en, en aquesta en aquesta recta final de temporada veurem quants partits aconsegueix aconsegueix disputar. De moment debutarà aquesta setmana davant no del Roses, roses. Uh -huh. un partit doncs, interessant, interessant. Interessant i complicat. I complicat, complicat. exacte. I efectivament, interessant bé. i complicat per al Figueres. Bé, bé uh, deixem el Figueres, ens queden més temes per parlar. Uh, anem a parlar del Paralada, uh, l'equip doncs, de, de Vilxez que es troba en cinquena posició, un cop ha finalitzat la temporada com, com veieu aquest uh, parlar de la temporada que ha fet? Ah, no, doncs jo crec que, que es mereix un, un nou uh, vaja, jo crec que el parlar de fet una temporada molt i molt digna havíem, havíem demanat en reiterades ocasions que, que tant de bo la segona volta no fos com la que va patir la temporada passada quan, quan es van anar ensorrant a poc a poc i, vaja, i va acabar patint per, per no baixar, en canvi aquest any, aquesta temporada la veritat és que ha fet un, un paper molt i molt digne, ha estat gairebé sempre per la zona alta de la classificació no ha patit en cap moment i jo crec que, que es mereix una nota altíssima per la feina que han fet tant Edu Llet com els seus jugadors Han tingut la regularitat durant tota la temporada cosa que és complicat però amb una categoria com aquesta doncs, i amb, un, amb uns equips amb uns rivals que cada vegada són més forts i que doncs han tingut un paral·lada en aquesta zona alta la llàstima és que doncs, aquesta cinquena posició no té premi mm -hmm. finalment no tindrà premi no aquesta tindrà cinquena premi, posició no, no, no. per la retirada o per sí. l'exclusió de la pobla de Mafumet Fomet eh, per un error per un, un error burocràtic un exacte, exacte. Bé, perquè tenint en compte aquesta temporada tots aquestes, aquestes llistes llargues de censos i que, que sempre ens, en, ens trobem amb aquesta reestructuració de les categories, però bé no toquen no, no parlar de mà. Si no jo, jo crec que aquesta, uh, parlant de la, ara que parlave de la, la pobla de Mafumet, que aquest pot ser un bon any en quant a les promocions d'ascens a, a segona divisió A, de moment ja ha pujat al Sabadell, caldrà veure què fa eh, Badalona i pel que fa a la promoció de la tercera també jo crec que tan muntanyesa sobretot per camp, no sé si tu Marc, te'n recordes eh, una promoció que va fer l'escala per pujar eh, primera catalana en aquell camp eh, llavors en carrera de terra Dé nidor aquell camp i mm. no és gens fàcil al camp de la muntanyasa. Per tant, no, la muntanyasa ha de complicar nous barris. Eh... Mm. Aquell, a qualsevol equip, i a més a més té una tornada a casa amb el Rallo Cantàbria, aquesta segona eliminatòria, per tant, jo crec que aquest pot ser un bon any per als equips catalans en aquestes fases. és de destacar el paper del, del Llagostera, no? Llagostera, efectivament. Que han demostrat que... Estem parlant d'un equip que fa set anys estava, estava segona el regional. regional. Cinc a cinc set temporades, si no m'equivoco. Cinc a cinc el parlada d'aquells anys, eh, que va aconseguir progressada d'una manera espectacular espectacular de la mà de Nito Santos que per cert se l'ha de felicitar per aquestes gent amb l'Olot a tercera divisió. L'Olot que serà l'únic representant gironí a la tercera divisió després eh, si no vaig errat en els últims 20 anys. Sí, és curiós perquè era una categoria amb presència habitual d'equips de, mm -hmm. de Girona i ja no de la comarca, anava aquí primer però no, de, de Girona mm -hmm. i en canvi que la propera temporada només n'hi hagi un es, es fa estrany, es fa estrany, però, sí, no. però bé, la veritat és que... Esperem jo, que duri poc. Esperem que duri poc perquè hi hagi d'aquí dues temporades una, un representant de l'encordanés que faci companyia a l'Ulot, que esperem que es pugui, que es pugui mantenir, que faci una temporada més que digna de tercera divisió, que jo crec que, que s'ho mereix, i felicitat també el Nito Santos perquè ha fet una temporada impressionant. I Bé, una temporada, no? jo crec que està fent unes temporades molt i molt destacades amb, amb l'Olot, perquè la veritat és que està fent una feina molt bona, i de moment doncs, hi ha guiat a, a el conjunt garrotxe fins a la tercera divisió jo crec que és una fita a destacar uh -huh. uh, parlant un altre cop del Paralada destacar un jugador Pol Comte, 22 gols uh, creieu que és possible, és probable que canvi d'aires que tingui ofertes amb ofertes sí que en tindrà segur perquè no és un jugador que hagi passat de <laughs> ser <casa> per seguret <laughs> tot depèn del, del Paralada depèn d'ell Depèn de moltes coses Jo crec que descobrint els propers dies Parlant una mica de futuribles Tant de parlada com de Figueres Què sabem A hores d'ara? Suposo que poca cosa Els clubs són Estan armàtics a hores No, se sap més o menys Posicions, si més no menys Figueres Hem dit que Mig campistes, algun davanter Algun jugador de banda Sembla que per darrere la porteria Estan contents amb la porteria i, i els canvis han de venir o, o les, els reforços han de venir de, de mig camp cap endavant mm -hmm. però com, com ja havia apuntat Arnau abans d'acabar la temporada en pocs retocs, és a dir, no, no caldrà fitxar molts jugadors, es mantindrà bona part de, de l'equip actual mm -hmm. no sabem si pujaran juvenils o si es, que es deixaran pel, pel segon equip, els cinc juvenils que, que passen, que passen a, ja de, de juvenils doncs ja a la categoria absoluta s'haurà de veure quin serà, quin serà el seu poder per la propera temporada si més no, jugaran com a mínim a Tercera Catalana amb el, el filial i ja s'haurà de veure si algun doncs, té ja nivell per, per fer salt directament o si seran jugadors que aniran pujant i baixant uh, Veieu a l'equip, el Figueres uh, per estar amb la plantilla que té actualment i els reforços que pugui fer Ja esperarem parlant de reforços ja serà una altra cosa però... en la plantilla actual hi ha els reforços que es pugui fer, sí. tenint en compte els reforços que es pugui fer per estar a la part alta d'aquesta primera catalana no m'acabarà veure la plantilla sí, Tenint en compte... ara mateix la, la impressió que em de sortint de Vila teníem diumenge passat al partit contra l'Horta no es pot eh, sincerament i ho sap tothom de i del Figueres a primera catalana tal com estan les coses, jo no sé que s'ha de millor rendiment perquè s'ha baixat molt el rendiment. El que pas que jo crec que el, el nivell i el nivell dels últims partits no és el nivell real del Figueres. No, jo crec que el Figueres no. s'ha acabat per sota del seu del seu no, nivell. No, eh? Perquè abans, potser, potser. És el que ha al principi. Exacte. Per tant, no no pot servir dava per saber el seu la possible volta rendiment, fet també i... no hi en aquesta segona ronda també he fet bons partits a veure mm, quin Figueres serà realment, clau veure un dos o tres retocs poden ajudar moltíssim a, a pujar la, la qualitat de la plantilla. Sí, sí. També depèn de qui es fitxi, a qui es pugui portar, quines baixes es, es donaran. Mm, a veure, de moment jo crec que hi aquí per estar per zona mitja tranquil·lament. No crec que es hagi de de patir en cap en cap moment i, i doncs caldrà veure aquests reforços per veure si l'equip doncs, podrà lluitar per estar dalt però bé, això també, fins que no, ve, fins que no veiem aquests reforços i fins que no sàpiguen doncs, com són els altres, els altres rivals es fa difícil de dir uh -huh. uh, pel que fa, comentava tu els altres rivals i sí, Jesús serà una categoria dividida en dos grups, eh, dos grups de 18 equips eh... com l'actual preferent com l'actual preferent, preferent sí. però Afectió. en la primera catalana Uh, com veieu la categoria? Pensem que hi haurà Palamós uh, sí, que torna en, en aquestes categories mm. uh, en quan a derbis estem parlant de Palamós Lloret, mm. uh, la mateix paralada Guíxols, Farnés uh, estem parlant d'equips de... de... que poden portar gent uh, als camps i a més a més doncs, que es poden veure partits atractius no? mm -hmm. sobretot aquest mm, Penso jo, Palamós-Figueres, a Figueres-Palamós, que són dos dels grans, a priori, candidats d'estar a part alta, no? A, a priori, eh? Sé que estàvem en lluny, però a priori... Jo crec que el, el retorn del Palamós serà maco. Eh? Recordarà vells temps a, a l'estadi de Vilatenim de temporades glorioses per als, per als dos equips que ara es retroben a primera catalana i que confiem doncs, que puguin puguin repetir-ho més amunt si més no coïn i que el Feigràs pugui, pugui seguir amunt també serà maco el Parralada que feia temps ara que no venia eh, els últims partits a part d'algun any a Copa Catalunya, havia sigut enfrontament no, amb la Fundació Esportiva Figueres. Enfrontament oficial, no sé si s'havia produït algun moment. Algun... A Copa Catalunya. Sí, a Copa Catalunya. En Lliga, els dos primers equips... En Lliga eh, crec que no, no ben coincidit. Diria jo que Amb la Fundació Tercera Divisió... Amb la Fundació la primera de primera tercera, la Primera Catalana també. En coincidit a totes dues categories, però clau un parlar de Figueres de Lliga no s'havia produït. Hem de remuntar, ja dèiem cop a Catalunya, no mm -hmm. sé si, no, si no recordo malament quan el Figuera s'entenava Manolo Jiménez sí. i no sé si en alguna ocasió posterior ara em, em falla la memòria però jo crec que seran, que seran partits interessants bé, el Farnes ha ja vingut aquest any ja, ja podríem dir que és un vell conegut perquè ja tindrem un any d'experiència més per als guíxols no sé això jo crec que que, port, que pot portar gent perquè són, són rivals propers, són rivals gironins jo crec que, que això pot fer que hi hagi caliu a, a Vilatenim Uh -huh. uh, hem parlat de Figueres fent un cop d'uny a la primera regional una primera regional que finalment uh, hem tingut un descens el del Vilamalla uh -huh. ha estat uh, tota la temporada ja que sí si sí, si no al final doncs, uh, li ha faltat un punt amb un empat en feia prou a Sant Joan de les Abadeses per, per salvar-se i pel que fa a la Junquera doncs al contrari uh, fi, finalment ha acabat en setena posició 47 punts, empatat amb el 6è Uh, com a millor al tempo danès. després sí. del tram final de temporada de l'escala, finalment ha estat tenim a tamdanès. Com com veureu la temporada dels tres equips? l'escala jo crec que en aquest cas podríem funcionar mil molt Figueres. Ha patit la, la falta d'atenció competitiva perquè és que més en el seu cas és que no es podia jugar res, és a dir, un, un cop, cop sola de la categoria, quin objectiu queda? Uh, doncs veiem que ni, ni, ni acabant en segona posició o tens, tens un premi per tant jo crec que, que l'escalar doncs, ha acabat acusant aquest fet de, de no saber a què, a què acabar jugant perquè és clar, anaves a jugar m'imagino sense... Mm. només pel, per l'al·lici hem de sumar els tres punts però contra rivals en moltes ocasions molt més motivats perquè s'hi jugaven la permanència o perquè encara tenim potser alguna opció de, de mirar de fer un paper digne però però clar, l'escala jo crec que si, si ells haguessin pogut acabar la temporada vuit jornades al final, se n'haurien anat a vacances perquè pràcticament tenien la feina feta ho haurien firmat, no? Sí. I, i a veure, segur que ells escoltem, haver, haver acabat la temporada així sense patiments uh -huh. eh, ha sigut el millor que els hi pot passar perquè el, els nervis que han de haver passat a Vilamaia mm. i a la Junquera, m'imagino que no que no els deu voler passar a ningú mm. no, la Junquera té un nom propi i és el de Carlos López que en les últimes sis jornades si no recordo malament qui ha fet? 8 gols? 8 gols ha estat el, el, el, el, el, el, el, el, el que de fer un monument no? la, a l'avinguda a l'entrada de la Jumpera no? al carrer Pau Casals no? no, eh, ha estat un gran el gran revulsiu d'aquest equip que, que li ha donat doncs, aquesta, aquesta salvació o, que ningú s'ho pensava ningú, per, o molt poc s'ho pensaven a la meitat de la, de la temporada al no? fi, final de Lliga ha sigut increïble, 6 sí, votaris i 3 empats en els últims 9 partits de Lliga sí. o sigui, un equip que s'està jugant la permanència que normalment doncs, acostumàs a, a patir nervis i, i no ja pols, no obtenim bons resultats 21 punts sobre 27 possibles però és que venia de molt avall l'equip de mena cabez sí. eh? ara... sí, sí, no? al principi se n'ava un, un repte impossible que aconseguis la, la permanència i la veritat és que se'ls ha de felicitar perquè han fet un final de temporada espectacular i com bé deia Marc amb, amb un protagonisme destacadíssim de, de Carlos López amb, que amb els seus gols ha l'equip a, a, a la salvació i la llàstima doncs, la, la creu de, de la jornada aquest Vilaneu que, que no va poder guanyar al camp del quart que sumar aquells dos punts que se li van escapar haurien estat vitals perquè l'haurien deixat amb un peu a, a la categoria i diumenge passat, bé, jo crec que més mala sort ja no pot tenir falla en un penal que els hauria donat l'empat provisional i que els hauria ficat en el partit i ja en el final es, es marquen un gol en pròpia porta amb la qual cosa ja s'ensorren totes, totes les opcions. Però bé, jo crec que el, el Vilamaia bé, doncs ha de pensar que ell, que ells estan fent una feina una, que ha de tenir una continuïtat, sigui... El, a la, a la categoria en la què estaven no sigui doncs, a partir de la tercera catalana han de seguir treballant com ho han estat fent i mirat a, de lluitar per pujar la propera temporada. Uh -huh. uh, tercera catalana, donc que es trobaran precisament figueres i cadaqués, uh, Figueres bé cadaqués que pugen de tercera o regional. Uh, com, com veieu aquesta reforma de les categories uh, és un incògnita, no? Suposo en que trobam la primera es... no veiem com, com funciona perquè ara mateix és, a veure, eh, ens estan posant sobre el paper eh, uns, uns equips i veurem com, com s'acoblen perquè clar, primer de tot hem de veure començant ja que com ho de la Primera catalana no? hi ha equips que baixen de tercera hi ha equips que pugen de preferent hi ha el campió baixant. de primera regional no ho sé eh, a veure com es casa tot això aquesta diferència de de, de de competitivitat de categories que provenen dels equips i de, de maneres de jugar a veure què, el Lloret tampoc s'ha de, de oblidar que el Lloret el Lloret històricament havia estat de la tercera divisió hasta, no sé si fins i tot més en dalt, no? Segon, tercera, tercera. La tercera. tercera. tercera. Mm -hmm. però bé de, de, també és molt diferent d'un equip que piqui de tercera divisió mhm mm Uh, s'ha de veure, almenys aquesta primera temporada potser serà una temporada de Experimental, transició no? sí. una mica d'experimental sí. Mm -hmm. sí, sí, haurem de veure com, com funciona, ens haurem d'acostumar a les noves denominacions Bé, clar, tota la vida sí. ha estat la tercera regional la segona regional serà la catalana, catalana, la segona uh -huh. uh, parlant de la segona regional uh, hi ha un nom propi uh, és el Reus en aquest cas ha quedat campió i el Descens doncs, finalment uh, l'última plaça està per Sant Miquel, uh, sí, Sant Miquel un final de lliga doncs. dramàtica eh, <laughs> jugàvem tot uh, entre ells i el Cabana, i a més el, el Sant Miquel amb avantatge, perquè el Gola Verà a favor, depenia d'ell mateix, mm -hmm. i bé, no va poder passar de l'empat, i el Cabana sí que va fer la, la feina que, que consistia en guanyar, i ho va aconseguir i el que van a ser salvat i el Sant Miquel dóna, finalment a partir el, que van, el Sant Miquel acompanya Lledó, Purbeu i el Guifac mm. la quarta catalana en aquest cas suposo el Purbeu sobretot és un equip que sempre ha estat segona regional la resta Lledó, el Guifac el Sant Miquel inclús havia arribat a estar primera regional en els últims anys sí. Uh, bueno, el que dèiem abans no? també doncs, a trobar aquests equips hauríem de trobar el seu lloc en les noves categories no? sí, exacte, l'Arellador i el UEFA ja estan acostumats a fer aquest paper d'equips de, ascensors, un any estan a tercera pujant a segona, baixant a tercera bueno, el UEFA, que sembla que era el primer cop que aconseguia pujar a segona sí. la veritat és que el... bé, ha apagat la inexperiència mm -hmm. però bé, no és lògicament un descens de categoria no, no és una cosa doncs, que, que agradi a ningú, però, però vaja suposo que són equips conscients que no tenen el potencial d'altres i que, que, que veure que està en una categoria inferior com serà la que tindrà aquest any tampoc és un, un problema mm -hmm. important perquè bé, la propera temporada doncs, m'imagino que estaran a, a la zona alta clar, per favor i Sant Miquel sí que ha de ser més una mala notícia perquè són equips que estan, estan més acostumats a lluitar, a estar, a estar en zones intermetges, si més no, en intentar no patir i home, baixar l'última categoria no, no és una notícia agradable per ells però bé, algú li havia tocat en aquest cas pues, si no era el Sant Miquel era el Cabanes que també seria un cas un cas similar no? mm -hmm. costaria també entendre o veure el, el Cabanes a la futura quarta catalana com ens costarà veure el Sant Miquel i el Corbou Uh -huh. uh, fent, deixant la percata del futbol uh, anem a parlar una mica del món del bàsquet uh, i és que la DEPAF aquest any ha uh, patit, uh, ha tingut dos partits de propina, s'ha jugat el descens amb un playoff de tres partits uh, ho ha resolt amb dos uh, per la via ràpida tot uh, gràcies diríem a la gran segona volta que va fer perquè sí. per Nadal estava pràcticament abocat a baixar de categoria estava descens directament en la permanència un, un playoff i en canvi la la segona volta que han fet a partir del de Nadal és, és espectacular veure, i és que fins i tot a l'última jornada tenien opció d'evitar el, el, des, el, no, el descens directe el descens directe feia jornades ja que l'havien evitat va tenir opcions reals d'evitar jugar a la promoció uh -huh. i bé, doncs, al final els nervis m'imagino, un partit de molta tensió l'últim dia a Figueres l'últim dia de la lliga regular doncs va fer que no, que no es pogués aconseguir a més més en contra un rival directe que també doncs, lògicament s'hi jugava sí, jugava moltíssim, però jo crec que hem de treure el barret per la gran segona volta que ha fet l'equip d'Oriol Robert tenien baixes importants respecte a la temporada passada i, i bé, i això Això s'ha notat, l'equip ha, ha acabat fer un pas endavant els jugadors doncs, han, han acabat fent aquest salt de qualitat que se'ls se demanava i jo crec que el, el, la millor mostra és la, els dos partits de la promoció de permanència que han fet contra els Rejos, en què l'equip va, va saber aturar els jugadors importants de l'equip terragoní i van aconseguir la permanència amb, amb una solvència impressionant. Uh, a què creieu que és degut aquest, uh, aquesta temporada tan irregular que ha fet? Uh, la primera volta uh, hi, hi va haver baixes lesions importants. però a què creieu que és degut? Uh, la inexperiència d'alguns jugadors pot ser? Home, hi havia jugadors que la temporada passada tenien un rol secundari perquè clar, estaves parlant de, doncs, que hi havia l'Alberó d'Arcón, hi havia Xavier Xavi Ball Major, hi havia jugadors molt importants dins la pista, i aquests jugadors per la bona temporada de l'Edo Batell per la bona temporada que havien fet, doncs lògicament un parell d'ells va rebre ofertes i el Xavi Major es va retirar, això ha obligat altres jugadors a, a, intentar, a assumir un rol que potser no estaven acostumats i imagino que això no és fàcil, requereix un, un procés eh, requereix també l'adaptació dels fitxatges que s'havien fet aquesta temporada eh, les lesions que han condicionat la plantilla m imagino que fins que no s'ha aconseguit formar un equip, o fins que tots han acabat doncs, assimilant el, el lloc que els tocava el, això és el que m'imagino que ha acabat fent doncs, que, que l'equip li costés en les primeres jornades o la primera volta i que no hagi estat fins a la segona en la que, en la que ha fet aquest pas endavant uh -huh de cara a la temporada que ve creieu que hi pot haver o hi ha la continuïtat la continuïtat d'Oriol Robert està assegurada però una continuïtat en quant a jugadors com, com ho veieu? Suposant que el planter anirà pujant al primer equip que hi haurà una renovació de la plantilla i això és el que fa l'efecte no? que, que pot ser doncs la, la solució en els mals de l'equip senyor de, de l'Alepa uh -huh. uh, ja canviem d'esport i ja per anar tancant una mica uh, el volley a Sant Pere aquesta temporada han estat a punt de pujar la categoria uh, a les portes, sí. Sí, però les portes no va ser possible no, però hi ha una reestructuració i encara que si no haguéssit les 100 s'haurien quedat exactament igual són és un èxit un èxit sí, que, tant. que la primera temporada doncs malgrat tenir un equip amb jugadores experimentades que ja tenen a les seves esquenes amb molts anys de, de jugar en categories superiors però bé aquí també hi havia jugadores que, que començaven de zero sí, sí, sí, de, i que han hagut de, de formar, de formar doncs, aquestes dues Experi aquests dos nivells d'experiència i, i al final se n'ha sortit molt bé i treure'ls del barret també amb el gran suport que han rebut uh -huh. de tota l'afició i que era maco de veure el pavelló municipal de Sant Pere ple, quasi Uh, en a l'eliminatòria de, de 100 uh -huh. i això et reconforta molt uh, de cares a la propera temporada es crearà un nou equip sí. uh, si no l'ha gerrat, expliqueu-nos una mica com anirà tot pagat. doncs volen fer un segon equip femení perquè el, el, el, tenim moltes sí. jugadores que aquesta temporada no han tingut l'oportunitat de jugar o que han jugat poc i, i aprofitaran doncs, per, per fer-ne un que jugarà a la, a la quarta catalana i hi ha la intenció també de crear un equip masculí eh, que està una mica més, més verd perquè el que necessiten és precisament eh, jugadors que, que s'interessin per jugar per jugar vòlei però si arriben al, al mínim que, que, que, doncs, que la gent del club xifren una desena de, de jugadors eh, posaran en marxa un equip, equip sènior masculí també uh -huh. Aquí a la nostra comarca no està massa relat no? l'esport del vòlei i... Eh... A, a, a, què, a, a, què a què hem fet ho, uh, uh, uh, ho deuríeu, això? Què creieu que es deuríeu? Sant Pere, precisament, va ser, no recordo malament, uh, un dels, juntament amb Figueres, un dels primers municipis on es va començar, doncs, uh, va començar a haver-hi equips uh, doncs, a Castelló n'hi havia hagut, doncs, a Castelló. de Ferro, però el Sant Pere és un dels bressols del boi. De, de fet, moltes de les jugadores que estan al, al primer equip del, del Sant Pere van començant allà. Sí, sí, sí, sí. I van haver de marxar posteriorment a, a Castelló, a, Vole, a, a, a, Vole, a Castelló sí, sí. d'Empúries. Mm -hmm. I ara també hi hauria la Juïga, i també, Juiga, també té, ja, ja. té un parell d'equips. Mm -hmm. Home, es tracta d'anar fomentant doncs, aquesta pràctica en mm -hmm. altres esports, només el futbol, el bàsquet. I també és veritat que la proliferació de pavellons en els pobles també provoca doncs, aquesta creació d'equips ajuda molt ajuda. és veritat que primer es van fer el, el, el continent i després hi ha el contingut però bé sempre, sempre ajuda parlant de pavellons sí, ja, per anar tancant uh, Figueres s'ha dit sempre que té un dèficit en uh, sí. instal·lacions esportives amb, uh -huh. uh, hi ha un, un, el Poli Esportiu Municipal i el Pavelló Vell Eh, tots els, eh, els partits polítics portaven les, el programa de les eleccions eh, el tercer pavelló, creieu que es veurà en un futur proper? Home, com, sí. com ho veieu? Com... Esperem que es vegi perquè és absolutament necessari per a Figueres hi ha moltíssim, moltíssima pràctica esportiva i estan molt limitats ara mateix, ja no només parlem de de bàsquet com és l'agapaf, com és la, los escolàpies eh, estem parlant de, de molts altres esports tenim, tenim un hockey que, que està començant a fer les primeres passes i que han de jugar el, a la pista d'un col·legi per no hi ha Pau, una, pista, un exacte, la, una pista del col·legi Sant Pau perquè no tenen una pista en condicions eh, tenim un equip de tenis taula que està jugant al gimnàs del sí. poliesportiu que, que va renunciar que... la temporada passada a pujar a la categoria a fer, a la, la, fer, fase. A fer la fase mm. i justament perquè no hi havia instal·lacions exacte, i estan jugant en el gimnàs del pavelló jo crec que, a veure, no és, un, no és el lloc on, on, on li tocaria aquest equip tenia, tenia un local tenia, tenia una seu i les obres que es van fer a la zona, a la zona esportiva Figueres van fer que se a terra però que des de llavors estan jugant uns partits als gimnàs del, de l'Institut Alexandre de Bofeu i els, els partits del primer equip estan jugant al els gimnars del, del poliesportiu jo crec que no és el lloc que li pertoca però bé, lògicament no és fàcil trobar, trobar una solució i qui parla d'això de, doncs, parla del futbol sala que ha tornat a Figueres i que, que està amb el pavelló vell eh, doncs que algun dia potser hi haurà algun accident perquè les condicions d'aquella pista no són les idònies per jugar aquelles làmines ja han provocat, han provocat algun ensurt han provocat ferides en, en algun jugador que ha caigut a terra que, que lògicament doncs, per la, la inèrcia s'arrossega i s'acaba provocant ferides no és, no, és una, no és una pista que estigui en condicions crec jo per jugar al futbol sala i potser amb els altres esports però bé, és el que tenim a Figueres i s'ha d'esperar que això es pugui, es pugui anar resolent en el, els propers mesos en els propers anys com a molt Uh -huh. doncs bé, companys uh, fins aquí uh, aquesta tertúlia uh, ha estat un plaer tenir-vos aquí uh, al llarg d'aquesta temporada amb les diferents tertúlies que ens heu acompanyat uh, repetirem la temporada que ve uh, moltes gràcies una vegada més uh, companys uh, Jesús Navarro del Bissetmanari Hora Nova bon vespre i moltes gràcies, bon vespre, gràcies a vosaltres. Marc Tastar, company del Bissetmanari de l'Empordà uh, molt bon vespre, bon, vespre. bon vespre i fins Jesús. la propera Doncs bé, nosaltres un cop acomiadats els nostres companys eh, Jesús Navarro i Marta Start, el que farem serà anar a fer una petita pausa per la publicitat i tornarem tot seguit parlant de futbol regional, de Primera Regional i concretament de la Jonquera, una Jonquera on eh, parlarem amb el seu tècnic i també intentarem parlar uns minuts amb el seu president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 amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. <sum> Recorda, vina i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 1108 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com.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 Reggie Night Dijous a les 11 de la nit a 107 Música 107 Esports amb Dani Pagès 107 Esports Són l'esport de la comarca al teu abast Dani Pagès 107 Esports Parlem del futbol regional a continuació serà anar a parlar de la primera regional, una primera regional que malauradament aquesta temporada doncs, hi ha hagut un descens, al Val Viva Malla però també hi ha hagut eh, un equip que ha estat tota la temporada lluitant allà sota i que finalment ha aconseguit quedar... Com a s'è classificat amb 47 punts estem parlant deers ni nivel que de la Jonquera de Manuel Cabeços, Manel Cabeços que agafava l'equip fronterer eh, abans d'abar la primera volta si no m'equivoco a eh, un partit eh, per al final de la primera volta i eh, fent una segona volta espectacular sense perdre cap partit fora de casa només el camp del Lloret doncs eh, va aconseguir eh, salvar la categoria i de quina no manera amb un setè lloc que jo creo que ni ells mateixos ho pensaven. No sé si és així o no. Manel, que bé fos, molt bon vespre. Hola, bon vespre. És Hola. el que t'estic dient o no? Sí, home, l'immocratiu no volia ser salvatge. No caldaves els set últims. Però bueno, els resultats han així i bueno, estem molt contents. I, I de quina manera, eh, Manel? Des del partit de Vilamalla no n'heu no perdut cap més. I de quina manera us heu pogut salvar, eh? Sí, el que passa que, bueno, això sempre sol passar, no?, que poder, els que ja estan salvats, pues, apugin una miqueta, i bueno, i després deixen anar, i bueno, esclar, el, el que té pressa i se juga a algú es va sumant, al final, mm -hmm. pues, ha passat lo que ha passat, no?, que hem quedat tres temps empatats amb el Tiseu. Mm -hmm. Uh, Manel, explica'ns una mica. Quan vas agafar la Junquera, uh, estava, uh, diria que no el penúltim lloc, si no m'equivoco, eh? Correges-me si m'equivoco. Uh, ho veies molt difícil de poder treure l'equip d'allà, encara que amb els reforços, uh, tot el que va venir, doncs uh, tenia qualitat, no? Però tu, uh, la dinàmica de l'equip era dolenta. Uh, vas fer una posta molt arriscada, no? Sí, a la poca que tenia jo era la quantitat d'equips que baixaven. Digues en de compte que equips que han passat es portaven cap a la vora de 17, i 18 i 20 punts. Podia ser a Montós, però podia ser que al final ha quedat a, a, a baixar, em sembla. Com podia ser a la Seny o a l'Escalar. No? I a la que tenia jo era aquesta, que baixaven molts equips. I després, quan veus un equip... Uh, L'experiència sempre m'ha donat que, que no comença a rullar fins que passen 4 o 5 partits. I és 4 o 5 partits costa de guanyar i, i, i bueno, les proves o resultats que vam fer. No? Llavors ja te quedan menys, menys partits per, per, per intentar salvar aquí, però bueno, va anar tot bé i, i, bueno, estem que estem no, contents. La Junquera tothom no està content, jo també, i bueno, no es pot demanar més. Uh, Manel, uh, parlem una mica d'aquesta temporada una temporada que per Manel Cabezos uh, començava malament uh, amb la marxa de paralada però que ha acabat uh, de forma diria jo que molt i molt bé uh, quina nota li posaries a la teva temporada en aquesta temporada del 2011 i si haguessis de tornar enrere canviaries alguna cosa o faries el mateix cas has fet? No, bueno, clar... No es pot tornar enrere, si no, canviaríem moltes coses, no? Però, bueno, jo a l'inici de temporada va ser en afast, el pitjor, pitjor, pitjor inici de temporada que he tingut, perquè en el mi mai m'han qüestionat, durant vint i pico d'anys que fos entrenant, el primer equip que em va qüestionar va ser Parlada, la junta directiva i aconsellats per Antoni Ferrer, i bueno, i vaig, vaig, ho vaig passar molt malament perquè no he pensat que, que jo m'ha mereixit aquest tracte després de la de, de, de temporada que van fent el Parlada jo el, quan vaig deixar el i hi havia uns jugadors però a més ho vaig tindre que potser jo i sentit, no? no m'ha no mereixit aquest tracte però bueno, si m'ho van donar però l'acte està molt toplat i bueno, i finalment, doncs, mira, si vaig tenir la sort que i des de la Junquera, i ja bé, bueno, aquesta la temporada feliç, com, com, com la teva punta que va l'altre 20 i pico, no? Uh, Manel, uh, no sé si vaig, uh, si m'equivoco, uh, però amb el que va passar a principi de temporada, et uh, vas plantejar en algun moment deixar d'entrenar i dir, quan vaig cap a casa? No, no hi haurà i porto jugant des dels deu anys, en cinquanta, cada setmana he, a, he, he, entrat, he estat entrenant, quan era jugador i quan era fi ara que, que el centre 29 vaig començar a entrenar, vull dir, no sé què faria si no trenés, me faltaria algú, com aquell que li talla un brat, i, i, no brat, que falta un braç, doncs. me sembla que a la volta li hagués el mateix, I, independentment la de seguretat a mi m'és igual. Uh, uh, a mi m'agrada Preparar el partit i entrenar bé, encara que sigui... Soc si més contra que saps, no? Mm -hmm. I, I depèn de la categoria, això no ho he mirat mai. Clar, que com més alta la categoria és més alta, més m'agrada, però no és que m'agradi més, sinó que, bueno, hi ha una, una petita motivació més, però és igual. I no, deixar d'entrenar no, no, no m'agradar per una hora més així, no? Uh -huh. i ara un cop acabada la temporada a la Junquera la temporada que ve amb la reestructuració de categories estarà en la nova segona catalana uh, com, com veus el futur? bueno ja no nosaltres aquí a la Junquera farem un equip per, per quedar bastant bé després... i després hi quedem del treball i, de la... i dels i si hem acertat els fitxats o no però l'objectiu és aquest ja que hi haurà si fos com a, a la Fungell i, i Caçà, Banyoles el Girona em sembla que ha comprat la passa del Riu de Llots i bueno però bueno, nosaltres aquí estarem no? treballant i treballar bé Blanes també hi haurà per tant. Blanes, sí, sí, sí, sí. Uh, serà una categoria forta, no Manel? Sí, serà... Jo, calculo... jo crec que l'any que ve la primera catalana serà més puxa, però en canvi la segona catalana serà com una preferent porta d'aquest temps. Uh -huh. Crec, eh? Uh -huh. Uh -huh. Uh, has parlat amb el president, amb Josep Serra, uh, què li has demanat de cares a la propera temporada? Uh, què t'ha ofert? No, bueno, jo... Quan a jugadors, eh, em refereixo. Sí, sí, li vaig demanar... Abans, de, de, abans de, de dir que em quedava doncs hi vaig dir a ja, si es podia fitxar un jugador eh, a part de quedant-se pràcticament amb el 80% de l'equip i fitxar un jugador per línia amb garanties no? un jugador eh, experimentat i, i no gaire gran no? m'ha dit que sí, que el programa i bé, ja està, en dos minuts vam prendre el gestit Sí. Perquè amb els cèntims jo no soc un tio que s'ho miri gaire, no? Mi jo no ho vull s'entrenar i els bueno, cèntims sí, també, però, bueno, però vull dir que jo per 100 euros treballar amb 1 o 200 no m'ha a posar violències amb ningú Manuel, deies eh, mantenir el 80% de la plantilla eh, creus que és viable? creus que és possible? jugadors com, per exemple, un que ha arribat eh, fa relativament poc i que us ha fet gols importants eh, com és en Carlos López eh, segurament tindreu ofertes d'equips de més eh, categoria creus que el podeu retenir? no, no, no, si té ofertes de més categoria no, clar que no jo vaig parlar amb el nano i em que, esclar, si tenia una oferta de tercera o de segona B, em cada i ulls, perquè diu que està fart d'anar pels postos i, i quedar sense ser cobrat, doncs pues que l'aprofitaria, i bé, de, de, de 24-25 anys, de, ja fa bé d'aprofitar-la, no? Però em va donar la seva paraula que si no era així aquí a la Junquera. Mm -hmm. I, i, per, I per nosaltres ens de, ha de demostrat que no jugador jugava d'interessant, no? Mm -hmm. La resta suposo que no hi haurà problema, no? No, jo crec que no. Li manen alguns petits però que, no, que pràcticament no modificaran res. res. Eh, per, debut a aquests flecos, debut a poder a la intensitat d'entrenos i estrenarem més que aquestes i serà diferent, esclar. Llavors els jugadors potser demanen una miqueta més, però bueno, no crec pas que... Uh, a la Junquers estan molt bé. Uh, vull dir, cobren cada mes, el dia 30, les primes els cobren, uh, per exemple, guanyen diumenge, el dimarts ja tenen la primera la butxaca. A veure, em per això és de la persona i diu... Uh, functual, fun functual dels pocs que, que he trobat en el món del futbol. Uh, Manel, uh, dues preguntes per acabar. Si ara uh, el president de la Junquera, Josep Xerrat posés un xec en blanc i et digués uh, fitxa uh, el que vulguis, al uh, jugador per línia que tu vulguis, uh, Què fitxaries? Hòstia, m'ho tendria a rumiar perquè això uh... a vegades no anar a buscar a vegades anar a buscar el mío és, és complicat perquè aquí n'hi ha passat els jugadors que se fitxin a la Junquera tenen que ser jugadors que entren dins del grup que hi ha ara entens? Mm -hmm. eh, jugador jo què sé que sigui molt bo però que estigui renyit amb cinc o 6 jugadors de la platilla no ho faré mai no ho mai perquè dispersaré l'equip molt temps mm -hmm. i és molt complicat, però el que sí que pot estar segur és que aniria a fixar els jugadors que ja he tingut. Mm -hmm. No me'n ajudaria pas a anar a buscar un jugador que no coneix de res, aniria a buscar els jugadors que he tingut i que sé com són, no cal que, que ni quan poden donar. Molt bé, i ja per anar tancant, ara sí, uh, Manuel Cabezos, que l'hem trobat, uh, trobat fent el camí de Santiago, no? Explica'ns com és que facis aquest camí, és una promesa, uh, com, com, com t'has rensat en aquesta aventura? No, ja sé, com ja és que ho volia fer, eh? i si no, que tingués veritat, com està la feina, uh, teníem eh, tots aquells dies que no teníem feina, perquè hem de començar una feina però no començarem a, estar a final de mes i vaig dir, doncs mira, m'agafo i com ja fa anys que ho volia fer amb un amic doncs ens hem, ens hem decidit i que després de de la Junquera ja vam agafar la motxilla i cap aquí doncs, eh, Manuel Cabezos, de veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels 107 Esports, moltíssimes felicitats i des d'aquí estem en contacte per veure doncs, eh, quina plantilla pot confeccionar a la Junquera i esperem que sigui doncs, un d'aquests equips capdavanters d'aquesta nova segona catalana. esperem esperem de fer-ho. Molt bon vespre, Manel. Igualment. Eh...